Càpsules musicals de la nostra sintonia amb Rafael Corbí, avui Càpsula de Jazz, perquè escoltarem i recordarem la música d'Alba Careta. Mm. L'Alba Caret ens va presentar el 2020 el seu àlbum Alades, el seu segon treball en discogràfic. La vam entrevistar i ens va captivar la seva música, la seva manera de veure les coses, les seves peces musicals, la seva manera d'interpretar, i vam saber-ne coses del seu primer disc, el que havia publicat un parell d'anys enrere. Era l'àlbum anomenat Origins del 2018, amb peces com aquest en The One, amb la qual hem obert el nostre espai, o, per exemple, també amb una peça anomenada Samba, que és la segona, que escoltarem amb uns instants per recordar la seva música. Tant ens va agradar també que hem decidit de recomanar-vos-el avui amb aquesta càpsula musical. Mm -hmm. peces pròpies que ens arriben sota el nom d'Alba Careta Quintet amb cançons, amb peces musicals que ens aporta a la veu i a la trompeta la mateixa Alba Careta, Luco Hei Nonnen al saxo tenor, en Georgios Bereris al piano, l'Ignacio Santoro al contrabaix i en Guillermo Martín a la bateria. L Alba Careta va néixer el 1995, és una trompetista i cantant de jazz originària d'Avinyó, al cor de Catalunya. Després de completar els seus estudis superiors entre l'ESMUC de Barcelona i el König Conservatorium de l'AIA, actualment està conçant també màsters de trompeta jazz al prestigiós Amsterdam Conservatorium, amb això en el moment de realitzar aquest disc. Constituït a final del 2016, l'Alba Careta Quintet va realitzar una extensa gira la primavera del 2017 per Holanda, per Catalunya i Andalusia. El quintet es va tancar els estudis Underpool per gravar aquest àlbum, anomenat Orígens, el seu primer disc, compost íntegrament per composicions originals gravades en directe a l'estudi. Totes les peces d'aquest disc porten la firma de la mateixa Alba Careta. Així sí, hem repassat una mica també la música de l'Alba Creta. Quintet des del seu primer disc, que si amb el seu moment ho varen fer amb el seu segon i meravellós treball en discogràfic dins d'aquest món, la Lades, que també us recomanem molt especialment. Avui hem destacat, hem recordat aquest... Uh... Origins, publicat el 20 d'abril de 2018 a través de Blue Asteroid Records. Alba Careta, excel·lent compositora i com ho hem pogut veure també líder d'aquesta quintet que ens aportava aquestes 8 composicions que ens s'incloïa totes elles amb la seva firma, com hem dit, a totes composicions pròpies de la mateixa Alba Careta, la intèrpreta d'Avinyó. Amb aquesta Song for Lucas ens acostem doncs, al final d'aquesta careta que ens ha portat la seva música.